Візьмеш. Мені все одно, де виходити. Місто завжди пригостить мене питвом, їжею, музикою, де б я не вийшов. Я добре знаю місто. Про це я вже казав. Тому знайти якийсь генделик для мене, раз Плюнути. Я навіть не прислухався до незадоволеного голосу метро-дядька, котрий проголошує, яка буде станція, кому треба поступатися місцем, начебто хтось на нього зважає, на цей вичавлений з космічного харчового тюбика голос. Де буде перехід на іншу лінію метрополітену, що можна відразу побачити, коли вийдеш з метра на цій станції? От, наприклад, вихід до річкового вокзалу та фунікулеру, котрий він вимовляє як хунікулер. Я припускаю, що дядько говорить нормально, а це я так чую, хунікулер, бо я зіпсований. Мені часто маряться такі частки, як «бл», «пі», «ху» у звичайнісіньких літературних словах, ну і все таке інше. Філологічні особливості сприйняття мови. Голос дядька штучний, звісно. Це запис, я знаю. Я ж не який-небудь тупий провінціал. Це я задля красного слівця, сказав, бо немає нічого проти провінціалів. Я тут нарядився, корінний киянин. Голос дядька стає живим тільки тоді, коли якийсь незграба не відпускає двері. Мені важко собі уявити тверезу людину при здоровому лузді. Котра чіпляється за двері вагона І не відпускає їх від себе Чи себе від них Прямо липне до тих дверцят Як до чарівного гусака Зандерсонівської Чи кого це Казки Але голос оживає та басує, баритонує та норує. «Пасажири, відпустіть двері!» Інколись, будь ласка, інколи без цього вияву формальної вічливості. Як можна бути вічним з людиною, котра вчепилася в двері? «Я б волав, відпусти двері, а відпусти двері, козел!» Усім відомо, що потяги в метрі курсують заточним графіком. Зупинка на станції дві хвилини – це що найбільше. А я, водій, не бажаю ставати порушником графіка руху тільки через те, що якийсь козел щось має до дверей вагона. Я не хочу ганьбити Славу Метрополітену, який зарекомендував себе як найзручніший, найпотужніший, найнадійніший вид транспорту мого міста, тільки тому, що комусь, ти бач, закортіло не відпускати двері. У себе вдома не відпускай двері, козел. Я так розпалився своїм праведлим обуренням, що не відразу почув це влучне слово «козел» стосовно до себе. Я вже виходив. Уже було те попереджувальне, обережно двері зачиняються. І, мабуть, тільки тому вчасно не зреагував на козла на мою адресу. Козел. Так сказали про мене аж два дівчиська, мабуть студентки, яких і хотіли, і продовжували розглядати мене і мої штанці у вікно. В однієї з них були припагані зуби. Як можна в наше бурхливе сторіччя? У сторіччя зубних паст три в одному... Можна сказати, у зубних паст для всього рота.